Bé, Mol bona tarda a tothom i benvinguts. Uh, la premsa, si voleu, quan acabem l'acte, podeu recollir una, una còpia del, del dossi que us hem preparat, una mica amb el contingut de tots els projectes. Bé, molt benvinguts, becats d'enguany. Uh, avui presentem formalment els, els projectes que, que han estat becats amb les beques Egita 2013, l'edició de d'aquest any. Aquest any el membre del jurat va ser format per en Pep Canaleta, la Cristina Cervià, en Jordi Dorca, la Cristina Massanés, en Jordi Molina, en David Santa Eulàlia, de Torres, en Josep Maria Torner i jo mateixa, en la Capella. Els components del jurat han pogut estudiar, bueno, van estudiar els projectes eh, prèviament a la reunió, sempre ens doneu molta feina, però està molt bé poder fer i que, i que duri, i després de valorar-los, doncs, eh, en fi, van decidir escollir-ne eh, escollir nou que, que es particularitzaven per la qualitat del projecte, per la viabilitat material i econòmica de la proposta, per la originalitat, la innovació i la contemporaneitat i per la relació d'interès que cada projecte podia tenir en relació a la ciutat o a la, la comarca. A vegades hi ha gent que, que ens pregunta que com és que hi ha tants projectes d'arts visuals, becats o d'altres com de música, així les, les bases són, són obertes a totes les disciplines, eh, donen suport a projectes tant de... De, de creació, com d'exhibició, com, de, com de producció, però us hem preparat un... una mica per, per veure l'exemple dels projectes presentats d'aquest any. Si Per exemple, aquest any de 68 propostes presentades, un 31% han sigut dels visuals, un 18% han sigut dels escèniques, d'audiovisuals n'hi havia, havia un 19%, de literatura i assaig n'hi havia un 7%, de música un 6% i de 19, ai, de pluridisciplinars que vol dir a vegades projectes d'aquests que són més difícils de, de classificar perquè s'agullen a, a diverses disciplines doncs n'hi havia un, un 19%. Bé, és una mica per veure el, el conjunt de, de, de propostes que hem tingut aquest any. Bé, ja ara el que farem és presentar els els títols i els projectes de, de tots els premiats i convidarem a cada un d'ells que ens faci una, una breu explicació dels, dels projectes. El primer projecte coordonat aquest any ha estat el de Maria Camat, Jaume Desclòs i Laura Morales, que és un projecte d'arts escèniques titulat Circant l'Empordà. Ells han rebut una dotació de 6.500 euros i avui per presentar-los una mica tenim en Jaume i a la Laura. Gràcies. Bueno. Bueno, bona tarda. Primer de tot, gràcies per, per concedir-nos la beca. Jo parlo perquè la Laura li agrada més fer circ parlar, i per tant parlaré jo, i la Maria no hi és, però ho hem portat aquí en foto, com a mínim perquè hi sigui una mica. Vale. Dit això, una miqueta, eh, el projecte que ens hem plantejat era... És a dir, hem dit circant l'Empordà, que nosaltres circant ho, ho, ho plantejàvem com aquell qui passeja, observa i opina de la veritat que l'envolta, i com a centre d'inspiració, evidentment, és la nostra, és l'Empordà, on ho volem recopilar una mica, és a dir, en l'espectacle ens agradaria que apareixin la seva llum, amb els seus colors i aquestes coses, tot a partir des d'imatges i des de sensacions. Evidentment, partim d'uns ingredients i d'una cocció lenta que ens han plantejat que això duri ben bé un any i mig, que esperem que arribi a un port, també, totes aquestes coses comences i no saps on t'arribaràs, però esperem que arribi a un port. I... I, bueno, una miqueta quines en coses ens interessen sobretot intentar destacar de l'Empordà. L'Empordà té particularitats molt pròpies, però també té elements que podríem definir com molt universals, no? I una mica com aquest cercat de l'Empordà, doncs busquem aquells elements que té la, que té la nostra comarca i la nostra terra que poden tenir més aquest, aquest, aquest doble, doble, doble visió sigui a través de personatges, sigui a través de patrimoni cultural, sigui a través d'excentricitats de, d'uns i altres sigui a través de Efectes climàtics com la tramuntana, no ho sé. Això és una mica el que ens estem plantejant. I una dels coses també que ens hauria destacat molt, si ho aconseguim, és també a través del circ l'Empordà com a terra de pas. I com a tal, doncs, bueno, intentarem, intentarem recollir també una mica, és dir, aquí passa tot Déu i vulguis o no, el que som, som a dia d'avui és gràcies a tots els que han passat per aquí. No? També una de les coses que ens va agradar molt, que potser s'ho dic aquí darrere, jo no ho he vist, però era el, el teorema que va fer Frederic Macau ja fa... Puf, estem parlant-se amb els anys 60 sobre, sobre l'Empordà i va bueno, fer una història d'Elipses i la Mare d'Antano en i ens va fer gràcia perquè bueno, era, era com dir a algú que li agrada molt la seva terra també es dedica com a teoritzar, modelar matemàticament una història i doncs nosaltres intentarem fer-ho a través del circ. Allà fer través de les matemàtiques i nosaltres a través del circ. Què dir-vos? Com serà això? Intentarem que sigui un espectacle que sigui tant com per sala com per carrer. La voluntat és que bueno, el presentem aquí un any i mig i llavors també el puguem... Circular una mica per altres llocs de Catalunya a veure si hi ha sort. Qui som? Com he dit la Laura, jo mateix, que bàsicament venim de disciplines Artístiques, i la Maria, que ella és principalment música i que ha fet cosa de dansa també, però principalment és música, i és qui ens hi posarà la música en directe i en viu. O sigui que intentarem fer una, una proposta que sobretot ens porti per emocions i imatges i bàsicament això és el que intentarem. Ja em senti això, ho he dit tot. Sí, a tornar-ho a agrair, també una mica l'Ajuntament crec que, que no està malament. Sí, ja ens hem deixat una cosa. Una mica, també com em plantejàvem, és a dir, molt bé, per nosaltres és important acabar fent l'espectacle de circ, però també una de les coses que buscàvem i que crec que, que per nosaltres és important, no sé si per nosaltres ho ha sigut, per nosaltres sí, era que el circ ha d'intentar, és a dir, Figueres vols devenir un petit referent al circ, un gran referent, no sé què vols devenir, però sí que estaria bé, molt bé, ara tenim 3-4 de circ l'any, però una mica intentar que el circ sigui més present a la nostra ciutat. I una de les petites mostres que nosaltres hem, que hem proposat és que al llarg del procés d'agressió farem una o dues presentacions prèvies, per tal que ja sigui aquí Figueres o a la comarca, però bueno, per tal de presentar una mica el que tenim, de veure com reacciona, com no reaccionem tots plegats, i a veure si, si funciona o no funciona, però també amb una excusa d'aquesta, doncs, que, bueno, que hi hagi més circ a Figueres i a la comarca. I ja està, tornar a agrair vos a tots i a totes i merci per haver vingut. El següent projecte és el de Lluís Galter per al seu projecte cinematogràfic La substància, amb una dotació de 6.000 euros. Lluís? Bé, primer... Bona tarda. Agrair al Agrair bueno, a l'Ajuntament i a les beques que hagin escollit el projecte i no només això, sinó que continuïn escollint projectes en general, siguin els que siguin, perquè no, no sol passar que un ajuntament bueno, concedeixi aquest tipus de, de beques o de dotacions econòmiques, i està molt bé, hauria de passar més. I el meu projecte es diu La Substància, que és un títol una mica perillós perquè pot semblar una mica obscur de, a l'hora d'imaginar-te alguna cosa, i a l'hora d'intentar desenvolupar-lo també porta molts problemes perquè et trobes amb una cosa bastant abstracta. Llavors, és, una cosa, és un projecte que va mutant des de fa pràcticament un any, un any i mig. Va començar com un projecte d'instal·lació que volíem fer aquí al Museu de l'Empordà i ens van donar, un, bueno, ens van donar una, unes miques de diners al Conca i llavors van evolucionar cap a una pel·lícula que vam anar a presentar a un, a un workshop a Venècia i ara anirem a presentar aquesta mateixa pel·lícula una mica més evolucionada al eh, projecte, eh, la pel·lícula no està feta, eh, a un parell de, de mercats d'Itàlia també, a Roma i a, i a Torino. Llavors, la, la substància, tal com, com l'hem entès des del principi, parteix d'un cas concret, que és una rèplica que s'està fent en aquests moments del poble de Cadaqués a la Xina, el mar de la, de la Xina meridional en un poble... Que ja està canviant molt que es diu Zhang Zhou. I una mica el, aquesta rèplica estranya, que ningú sap ben bé com serà, pot, fer, pot actuar com un mirall del cada que és original, el cada que és emordanès, com siguesssim. Si I a través d'aquest cadaqué és de nova construcció, mirant- -nos a nosaltres mateixos o mirar el cadaè és emordanès i veure què és o quina substància té. Entenem per substància una cosa que diu en Pla que és, que és bastant reveladora. Ell en el llibre del meu país parla de la substància com, com allò sense el qual no pot entendre el seu país. I ho concreta molt, o sigui, es deixa d'abstraccions estranyes i filosòfiques, i parla del, del vent, parla de la cuina, parla de les festes. Llavors no cal seguir el, el sistema d'en de, Pla però sí, intentar veure què és realment cada que què és i perquè què el, el fa tan especial si realment és tan especial. I veure aquesta espècie de resort que s'està muntant a la Xina i, i no, no tractar mai de fer una comparació evident de dir que bueno, l'original té totes aquestes coses i l'altra evidentment no les té, sinó veure, o sigui, a part de la superfície del, de les coses, què hi ha realment a, a sota, no? què és la substància. Per banda de Caqués i, i cada que és merchants, que es diu que serà com una espècie de complexa hoteler turística a la Xina. I això ha ha'abà convertint-se en una pel·lícula que ara mateix és d'una manera i demà potser serà d'una altra i d'aquí dos anys més de saber què serà. Però bueno, anirà que vaig entre el documental i la ficció i, i ara mateix poc més. Eh, puc dir per no, per no mentir descaradament. O sí sigui que gràcies una altra vegada i ens veiem d'aquí dos anys. Bé, el, el següent projecte és liderat per l'Ariadna Alsina. Ell és una musicòloga de, de castelló de d'Empúries que avui no... No ha Pogut ser aquí el seu projecte el que hem guarda donat es diucarxofes,tratts sonoors de l'univers de Línia. Se li ha atorgat una dotació de 4.800 euros. L'riana és una persona bastant especialitzada en temes de, de música i de museu contemporani, de treballar amb els, amb els sons dins de l'àmbit sonor per per, per, avaluar, per fer composicions musicals i una mena de composicions que ella sovint anomena, anomena paisatges també. Uh, I aquest projecte consta que té com tres eixos, que un és una, una part de creació personal, que serà un retrat sonor de, de Salvador Dalí. Uh, després hi haurà uns tallers pedagògics fets a, fets a Figueres per treballar amb, amb alumnes i introduir llenguatges musicals contemporanis que utilitzen la morfologia sonora com a, com a matèria expressiva. I també intentaran treballar i vincular altres disciplines artístiques i convidar artistes del territori. I una, altra, una tercera pota que és un treball de creació interdisciplinari en què es formalitzarà amb un laboratori de creació on participarà una ballarina, una flautista i un composi i, i un compositor de l'associació d'An Ram, que està establerta a França. De guna manera portaran la perspectiva del visitant que descobreix l'univers de 'nia en relació a la seva ciutat, els seus entorns, el paisatge i la cultura. Aquest projecte també s'emmarca o ells el defensen dintre d'un de rocor o una, una precisió sobre, sobre els o sigui per fer-lo lenca bé ve i perquè coincideixi amb el 25è aniversari de la mort de Salvador Dalí a través dels sons de l'Empordà, la música i la combinació de diferents disciplines. Bé, aquest és una mica el, el resum que l'Ariadna la, ens ha pogut fer del seu treball i del seu, treball, seu projecte i que no ha pogut ser avui aquí perquè, perquè és a París uh, treballant amb, amb, un altre, amb un altre projecte. Després de l'Ariadna la, de tenim eh, el següent, següent gordat, en Jordi Mitjà, per un projecte d'arts visuals que es diu Quatre rocs, un cabàs de fems i un, gra, i un grapat d'or. La dossier d'otació és de 4.600 euros. Gràcies. Bé, aquest és un projecte que parteix una mica d'una in, intuïció i de la necessitat d'apropar-me un món, al món de la pagesia, que és un món que bé jo tinc els meus pares aquí, per part de pare venim de, de, del món menestral i, de, i, de, i per part de mare de la de mare venim de, de pagès. No? Tot i que jo tot, aquesta, tot aquest món no l'he no no viscut, no? he rebut tots aquests inputs més que res per tradició oral, pel que m'han explicat i pel que he sentit els avis a casa, hi havia un era, era una sèrie, tot i de necessitats dapropar me a aquest, a aquest món, A no? eh, eh, les cases de pagès, com construeixen, eh, com construeixen els materials que fan servir, eh, eh, l'economia de, de, de les coses, de, de eh, bueno, tot això, i el, el projecte bàsicament es, es traduirà en, un, en una sèrie de textos que jo aniré fent, al final serà com un, plantejo com una mena de, de treball de camp, i jo m'aproparé com una mena de dilatant, no? una persona que no coneix aquest món, que no, que, no, que no el controla i que no, és, bueno, no, no, no és un professional. Tampoc serà un assaig eh, ni històric ni, ni, ni, ni, ni de caire etnogràfic I, i, i vaja. La, la idea és això és apropar-me, fer tot aquest treball descrivint de, de, de textos no parlant amb la gent, anar recollint una sèrie d' idees que encara estan molt latents en, en, aquest, en aquest món. I llavors també, tinc moltes ganes, de, que és una cosa que ha passat últimament al meu treball, de fabricar una sèrie d'objectes eh, escultòrics, aprofitant una mica els coneixements d'aquesta gent no? i eh, els materials que vagi trobant en aquests llocs. No? Una mica per, per, per explicar-vos de forma molt, eh, molt ràpida, això no? perquè, bueno, ja, com sabeu, els artistes quan plantegem un, un projecte com aquest doncs, eh, tenim moltes intuïcions i no sabem encara ben bé com com es materialitzarà. No? La idea és això, textos, escultures. Eh, aniré treballant doncs, això com una mena d'investigador que s'apropa a aquest món amb molt de respecte i que, i que va construint una sèrie d'artefactes. i, i bé, no sé, Suposo que es presentarà d'aquí un any i mig o, o, o dos en format llibre o en format exposició, que si és un llibre serà un llibre que recull tots aquests textos amb les imatges de les, de les escultures i de tot aquest treball que he fet, i si és una exposició doncs, hi haurà totes les escultures i tots els dibuixos i els textos també tenen una part molt, molt rellevant. No? no ho sé, he vomitat. i i, bueno, gràcies a l'Ajuntament, gràcies a Gita, per, per pensar amb la, la, la creació i, i no sé on, on encabir aquest projecte, si és un assaig o, o, o, o, o, o arts, arts visuals, però vaja, gràcies a tots. Bé, el següent projecte és el d'en Joan Jobós, que era un projecte de producció musical anomenat Figueres Guernica i la seva dotació és de 4.000 euros. Bé, bueno, doncs res, molt breument us presentaré aquest, aquest treball. No abans de res eh, dir-vos que m'ha sorprès el fet de, de veure que de projectes musicals se n'havien presentat quatre, perquè venia jo molt content i veig que potser no té tant de mèrit que m'hagin triat a, a, a mi com a, com, a, com a aquesta proposta musical. Però bé, bueno, en tot cas, primer de tot agrair agrair-vos per haver vingut, agrair la, la iniciativa que encara continuï el, els, els premis eh, a la, les beques Agita. Heu de, de pensar que, sobretot, eh, pel, pel que jo conec en el terreny musical, normalment les, les ajudes institucionals solen anar molt orientades a, a, la a la petita indústria discogràfica que tenim. Llavors, eh, línies d'ajudes directes els, els artistes doncs, no són molt comuns. Llavors evidentment eh, segreix, i més un, un projecte com el que musical com el que jo vull fer, que com bé sabeu, es diu Figueres Guernica. I va una mica amb la línia del meu an, anterior treball, Cançó ençó peren·ne, que és buscar en, en els fets històrics, doncs, doncs un motiu d'inspiració per, per fer música i fer, i fer cançons. En aquest cas, del que, del que parlarà o l'eix central d'aquest projecte seran els bombardejos que va patir la ciutat entre 1939, 1938 i 1939, que tot i que molts coneixereu la història, considero que hi han àmplies capes de la societat i sobretot de la gent jove que ho desconeix eh, totalment, eh, a Figueres eh, van haver-hi, entre, entre aquest període de temps, uns 18 eh, bombardejos duts a terme per l'aviació la, la, italiana feixista i per la Legió Condor. Es van destruir prop del 26% dels edificis de la ciutat. Que tinguem comptabilitzats, i ha 300 morts, molta gent anònima, molta gent que va, que va patir aquesta, aquesta barbària. Uh, D'alguna manera, el treball continua aquest treball musical vol continuar la feina que hi ja han fet alguns col·lectius. Darrerament aquest any uh, aquest any 2013 era el 75è aniversari d'aquests bombardejos. Llavors uns col·lectius van, van començar a moure el tema, recuperar... Uh, testimonis de persones ja molt grans que encara havien, uh, havien viscut uh, uh, aquesta experiència i llavors un treball musical que no només es quedi, m'imagino, vaja un treball musical que no es quedi només amb la part musical sinó que també alhora uh, pugui servir de material didàctic um, per tal de difondre la història. En aquest sentit, eh, conto amb la col·laboració de, de l'Alfons Pujol de l'Enric Pujol, perdona, eh, historiador que tots coneixeu i de Marciano C que és un doctor en història que potser no és tan conegut, però és un, un historiador especialitzat en, en, en tota la història i el moviment, obrer llibertari de, de Figueres i de l'Empordà amb les col·lectivitats agràries. És una persona que ha estudiat molt l'experiència de, de la revolució social a, a la ciutat de Figueres. Bé, tot això junt eh, donarà peu a un disc, un llibre, un llibre CD que, que pretén això. Per una banda portar música amb tres eixos. Un, cançons composades per mi mateix, lletres composades per mi mateix, l'altra seguim la línia de, de posar música, a poesia ja existent i l'altra fer alguna versió. En aquest cas, la més destacada potser serà una versió que, que estic preparant de l'estaca de Lluís Llach, però cantada íntegrament en, en eusquera. Eh, fent paral·lelisme... Com l'Enric Pujol deia que Figueres d'alguna manera és la, la Guernica catalana, tot sabent que Barcelona la van massacrar a bombardejos, però Figueres també. Llavors és buscar aquest pont entre, entre Figueres i, i Guernica. I bueno, en aquest sentit estic treballant amb l'Eusquera, aviam com me n'en surto, però bueno, de moment sembla que bé. Re doncs... Mmm... Molt agraït eh, de sentir-me un becari ja amb aquestes alçades. Eh? Gràcies. El següent projecte és el de Rosa Lleó i Zayda Trallero per un, una organització d'un cicle de, de jornades, una edició i un treball de recerca que es diu Cas d'estudi l'Empordà. La dotació és de 3.100 euros. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Figueres, a les beques, a Gita i també al Museu de l'Empordà per acollir, acollir el projecte. Eh, Casa Estudi i l'Empordà parteix d'una exposició que vam comissar a l'Azaida i jo a, a Can Felipa, que és un espai que hi ha al Nou a Barcelona, i va ser una exposició que s'anava construint en el temps i el que volíem era treballar en una sèrie de projectes d'investigació artística que tractaven algun tema relacionat amb la modernitat arquitectònica. Hi havien, per exemple, es va tractar sobre el pavelló de la República de l'Exposició Universal del 37, o la fàbrica Sotnil eh, projectada per l'Alber Alto, o també, eh, eh, per exemple, el, amb el Jordi Mitjà, precisament, pot parlar de, de l'arquitectura de la Junquera. Llavors en cas d'estudi de l'Empordà, volem continuar amb aquest mateix format, eh, però centrant-nos específicament en aquest context geogràfic i el que volem és, eh, analitzar a través d'una mirada poètica una sèrie d'artistes visuals, també un altre poc que analitzen quatre casos d'estudi que tenen a veure amb aquesta regió. Eh, aquests casos d'estudi són els apartaments Delta Muga, d'Empúria Brava, el Club Med del Cap de Creus, eh, les antenes de Radio Liberty a Pals i la Jonquera. Llavors el format d'aquest eh, projecte serà un seminari de dos dies que farem aquí mateix a l'Auditori del Museu de l'Empordà i una petita exposició. Eh, Esperant presentacions a cadascun d'aquests projectes artístics i també el que volem subratllar és fer una sèrie de visites guiades amb els artistes per aquest, i anar directament a aquests llocs concrets eh, per intentar fer com una mena de visites diferents a la típica eh, ruta cultural o turística que fan normalment els programes així més, més turístics. Eh, la idea, per què treballar amb arquitectura i arts visuals? Precisament el que volem és donar una mirada diferent a aquests espais, a aquest paisatge, eh, a partir de plantejaments poètics i també com especulant a través de la ficció, documental, etc, sobre aquests llocs. Però el que també volem comptar amb, amb historiadors, o sigui amb, amb gent que coneix bé el territori. Per això eh, comptarem amb l'aportació teòrica de dos persones que coneixen bé l'entorn, són la Gemma Domènech, que és una doctora en Història de l'Art, que està estudiant el patrimoni de arquitectònic de Catalunya del segle XX, i la Sílvia Mosquera, que és arquitecta i es coneix bé el cas del Club Med de l'Empordà, eh, perdó, de, de Cadaqués, etc. La Taïda us explicarà. Bueno, ella, bueno, el cas... Tot el que ha explicat la Rosa, només dic que els convidem al, al seminari i a les visites i, i això, bueno, vam decidir també aquest tipus d'arquitectura que, que hi ha aquí perquè tenien unes condicions bueno, que ens van cridar l'atenció, no? que per motius socioeconòmics i polítics eh, doncs, havien aparegut en un cert moment i ara eh, per les mateixes condicions doncs, han desaparegut o bueno, es, en queden vestigis només i, i ens centrarem en, aquesta, en aquests punts en la investigació. Moltes gràcies. El següent projecte és per la companyia Doctoral Alonso per un projecte d'arts escèniques que es diu El desenterrador, amb una dotació de 3.000 euros i la, crec que la Sofia i en Tomàs estan molt lluny, però avui ha vingut la, la Laia Alzueta, que és productora de la companyia que també ens explicarà una mica de què va el projecte. Gràcies, Laia. Hola a tots. Uh, com ha dit l'Anna, jo vinc en nom de la Sofia Asencio, que és la codirectora de la companyia Societat Doctora Alonso, que codirigeix amb el Tomàs Aragall i que han presentat el projecte El Desenterrador a les beques de Gita. Eh, ells també volen agrair al jurat per haver li donat aquesta beca i sobretot a l'Ajuntament per continuar eh, tirant endavant aquesta iniciativa de suport a la creació que en aquests moments de crisi realment s'agraeix molt. El Tomàs i la Sofia actualment avui estrenen a Montreal en un teatre que es diu Ágora de la dans, amb un espectacle de dansa que es diu Introducció a la introducció, però es queden 10 dies més perquè realitzen un del laboratori de creació d'aquest projecte on també participa la beca gita que es diu El Desenterrador. Llavors, el Desenterrador és un projecte d'investigació multidisciplinar al voltant de les paraules, el seu significat i la importància del llenguatge. El Desenterrador vol posar en relació les paraules i l'acció de les paraules que se'n deriva. Serà un projecte en dues fases, una d'investigació, que s'inicia precisament en l'àmbit local, és a dir, l'Empordà, a la companyia i ells mateixos viuen a puntors, aquí a prop, a la recerca de les paraules deixades en desús, oblidades o arraconades pels canvis miraran de desenterrar-les i tornar-les a posar en joc en un xoc amb la contemporaneitat que segurament ens donarà elements per mirar la nostra realitat quotidiana amb uns altres ulls. El cap de setmana passat ja es va realitzar un curs laboratori dins del Festival Ingràvid, que es va fer a la CATE amb diferents alumnes i també amb la presència d'Eudald Camps i Xavi Boves, Eudald Camps crític d'art, i comissari independent, i el Xavi Hoves és artista, creador i manipulador d'objectes, uh, d'objectes. L'equip del Desenterrador està format per Sílvia Zayas, artista visual, Jaume Conde Salazar, estudiós i crític d'art, Barba Sánchez, bailarina i coreògrafa, el Tomàs, que és director d'escena i guionista, i Jordi Claramonte, professor d'estètica de la UNET i el dirigeix la Sofia, que és coreògrafa i dramaturga. El Desenterrador acaba de començar aquesta sèrie de residències d'investigació que acabaran generant una peça escènica que es vol estrenar durant l'any 2015. La propera residència que realitzarà és a principis d'any al Graner, una fàbrica de creació de dansa que hi ha a Barcelona, i amb la col·laboració del Mercat de les Flors. I més endavant, durant l'any que ve, n'hi ha diverses més hi ha començades a preparar, que segurament serà al País Basc, a Madrid i fins i tot és probable a Buenos Aires. A Figueres es presentaran en primer lloc els resultats de tot aquest procés d'investigació i esperem poder mostrar al públic des de la ciutat al 2015 el resultat escènic de tot aquest viatge, és a dir, la, pe la peça eh, completa. I això és tot. Moltes gràcies. El següent projecte és de Manel Quintana per un projecte d'arts visuals que es diu Paisatges Brodats. Una aproximació al concepte de paisatge a través del, del brodat. Ell ha estat dotat amb, amb 2.000 euros, però Manel, que tota la vida que ha viscut a Olot, tot i que és l'Oriom de, de Barcelona, en aquests moments és a Colòmbia, s'ha anat instal·lar allà per una llarga temporada, però bueno, té ganes d'anar i venir i de seguir treballant. i òbviament no. En aquests moments no li han pogut estar una temporada d'uns mesos i no, i no ha pogut venir. Ens ha descrit una mica la descripció de, de, del perquè d'aquest treball, o l'explicació d'aquest treball. El, el propòsit d'aquest projecte és el d'abordar i brodar el paisatge comú de Figueres i de l'Alt Empordà en el seu sentit més ampli. Per mitjà del brodat, una tècnica minuciosa, delicada i remesa a les tasques de la llar, busco interpretar i aproximar-me al concepte de paisatge des d'un criteri de contemporaneitat teixint i recreant noves connexions inusos entre els espais públics i paisatges de la zona, entre els seus habitants, els turistes o els simples espectadors que recorren, viuen o inclús obliden certs indrets d'aquest paisatge. Ella en el projecte tenia una llista molt suggeridora de possibles coses que, que podia brodar. Brodar coordenades i punts geoestratègics, brodar tridimensionals del paisatge fractal, brodar fronteres, límits, de limitacions, brodar parets, brodar edificis, brodar arquitectures, brodar pedres, brodar personatges i habitants, brodar històries, brodar fets, brodar literatures, brodar accions quotidianes, brodar la Costa Brava, brodar el turisme, els clubs de la Jonquera, brodar el que passa als clubs de la Jonquera, brodar dades, brodar tipografies urbanes, brodar la tramuntana, brodar l'horitzó, brodar el so o brodar el paisatge. Amb el seu treball de fet és el que proposa propos és triar unes iconografies, uns textos, uns elements que que ell a través d'un treball de camp recercarà i, i, i intentarà bordar-los sobre brodar sobre aquests elements que enquí hi havia l'exemple dun mocadors de, de mà o també a vegades ha treballat amb altres, amb altres suports i altres teixits. Uh, jo crec que ja, en Manel ja està presentat i l'últim projecte és el de Mònica Quintana per un projecte de fotografia i d'arts visuals que es diu Figuera sota el foc amb una dotació de mil euros bé, bona, bona tarda uh, gràcies als que heu vingut i gràcies sobretot bé, a l'Ajuntament, al jurat a les beques, perquè com ja s'ha dit doncs, jo també estic d'acord que en aquests moments més que mai potser doncs és de destacar que encara se segueixin vacant projectes artístics. El meu és un projecte fotogràfic. És curiós perquè coneixen en Joan Jo no envien parlat i hem coincidit amb el tema, la qual cosa em fa molta gràcia. És un projecte fotogràfic, consisteix en la creació de cinc obres que parlaran i recordaran doncs, també els bombardejos, els bombardejos que va patir Figueres a la, durant la Guerra Civil. Um, per mi és un projecte que neix de lo personal neix de lo personal perquè com tots els que estem aquí formem part d'una generació que s'està acabant uh, que encara hem tingut un contacte directe d'alguna manera, indirecte però proper amb, amb el que era la guerra a través dels nostres avis i a través de persones del nostre entorn no? i jo era un tema que, que bueno, era recorrent a la meva vida però que mai hi havia posat al peu fins que havia aparegut la fotografia des de fa un parell d'anys i, i he trobat la manera de buscar uh, com expressar el que a mi em, em, em, em transmet o em fa sentir tot aquest, tot aquest tema a través dels relats. Per tant, és molt personal, però va cap a la col·lectivitat i també coincideix molt amb el que comenta en Joan Jó, jo, no? que jo crec que hi ha molt de desconeixement de la realitat del que va passar i, bé, bueno, si podem posar-hi un petit granet de sorra, doncs, doncs fantàstic. Um, el projecte està articulat amb una sèrie de fases. amb una primera fase i tota una fase d'investigació en què jo pretenc buscar la inspiració en els relats. Ja tinc algunes coses pensades perquè, com he dit, doncs, ja tinc alguns relats a la meva ment. I, de fet, tot això neix una miqueta en el relat d'una persona del meu entorn que, que ara ja és morta, però que un dia em va explicar doncs, que un dia tornant de passeig amb les seves companyes de la CATE a, a l'alçada del Parc bosc les va enganxar al bombardeig i una companya seva va morir allà, tal qual. Jo, bueno, aquesta imatge tan frapant explicada per algú del teu entorn, per algú proper doncs és una de les que bueno, formaran part segur de tot allò que buscaré que m'inspiri per, per crear les imatges i, i també m'inspiraran els espais, crec que són molt importants els espais perquè d'alguna manera ens representen i no és el mateix dir Figueres va patir un bombardeig que ficar-se dins del, del refugi que ara recentment s'ha redescobert ja se sabia on era, a sota de la plaça del Gra i és un dels llocs on, on espero que em deixin anar perquè realment Crec que és molt important que sapiguem que aquests espais on ara nosaltres fem vida normal, doncs, durant un moment determinat de la història la vida no era gens normal, hi havia... estava passant quelcom terrori... terrorífic. I una miqueta aquesta és la meva intenció, vincular els espais amb les històries humanes i amb la història global de tots nosaltres, que, que segueix formant part de la nostra història. Espero que no ens en oblidem mai, perquè si no doncs, bueno, ja es veu el que va passant, si ens en anem oblidant. Um, les cinc obres es convertiran en una exposició uh, que en principi serà itinerant d'entrada com a germen en els centres cívics, precisament per això, per acostar aquesta història a, a, a tots nosaltres, és dir perquè no es converteixen quel com que quedi. I també per acostar-la hi ha una part, d'interacció amb qualsevol persona que vulgui col·laborar, que es farà a través de xarxes socials, etcètera, doncs per intentar recabar testimonis, comentaris, suggerències i, i ajuda també, perquè no? Perquè potser algunes de les obres requeriran de personatges o de, o de, o de col·laboració d'algú. I una miqueta serà, serà aquesta la concreció, no? les xarxes socials i l'exposició que després té voluntat d'itinerància, si, si és possible. I res, senzillament és això. Moltes gràcies, novament. I ja està, és tot. i abra l'acte, Josep Maria Godoy, regidora de Cultura i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres. Molt bé, doncs, bona tarda. Eh, abans que res, permeteu-me excusar la, la presència de, de l'alcaldesa que tenia, eh, havia previst ser aquí però li ha sortit un, una urgència d'última hora i no hi ha pogut ser. Eh, primer que res, eh, agrair-vos i felicitar-vos i desitjar-vos que tingueu aquest temps eh, de, de que pugueu fer la feina. També volia agrair especialment al jurat, perquè va tenir molta feina amb aquests 668 projectes, i especialment a doncs, l'Anna Capella, la directora del Museu de l'Empordà, i també especialment, que normalment sols hi ha aquí, eh, en Pep Torner, que és el tècnic de Cultura i també membre del cap de Cultura de l'Ajuntament de Figueres i membre del jurat, però que per un accident doncs, està de baixa, està bé, però no, no ha pogut ser avui aquí. En tot cas, si em permeteu una cosa concreta, Joanjo, el, el fet que t'hagin seleccionat, tot i que només n'hi hagin quatre de música, en, encara és més, més d'això, perquè de 68 se n'han seleccionat dos de música, això vol dir que tenia prou potència, com per ser justificable, eh? que, que d'això, igual que tots. Uh, mireu, avui, uh, amb, amb dies com aquests, jo em sento molt orgullós. Orgullós, per una banda, de ser figuerenc i, per una altra banda, de ser encara més regidor de cultura, amb dies com aquests. Perquè que puguem fer que una ciutat com Figueres, petiteta, pugui destinar una quantitat de diners uh, que hi hagin uns uns artistes, uns creadors de la ciutat i de la comarca eh, que puguin tenir una mica de coixí. Jo crec que hauria de ser més, eh? aniria molt més que, que fos més, però que tinguin tingués una mica de coixí per poder fer aquest, aquest trajecte d'un any i mig, de dos anys de creació, tranquil·lament, eh, sense pressions, doncs jo, jo crec que ens anem de sortir, sentir tots molt, molt, molt, molt orgullosos. A més a més, una ciutat que no només és això, sinó que ara s'està preparant la Rambla doncs, l'Ingravid, també en el, en el marc de, de la cultura contemporània, eh, que tenim, que fa poc eh, uns un artista figuerenc, eh, creador figuerenc, va tenir un premi a nivell europeu en el, en, a París, a Mont-Rouche, en el projecte que es desenvolupa durant el 13, 14 i 15 de, de les... La Bienal de la Jove Creació Europea. europea eh, bé, jo crec que tenim prou potència com a ciutat. malgrat eh, tinguem el pes de Salvador de i l'Iquissobre eh, perquè tinguem una trajectòria que, que a nivell cultural i ara estic parlant només a nivell cultural-artístic, però si sumem el tema musical, si hi sumem el tema pictòric, doncs jo crec que tenim prèpotència i per això ho sento molt, jo em sento gaixís, me'n sento molt orgullós i us desitjo això, que tingueu un, un trajecte que us sigui fàcil. Eh? D'aquí pocs dies veurem a TV3 eh, el Sense Ficció justament el resultat d'una beca gita de, de l'any passat, va quedar l'any passat que, que explicarà doncs, el, la història dels aiguamolls. Eh? Però important i és també això una, no és un resultat concret de la beca Gita, sí va ser el primer tal com van explicar ells aquí l'any passat, doncs, va ser la primera empenta i el primer suport que van tenir per poder desenvolupar aquest projecte. Donc esperem que alguns d'aquests, doncs, ja no el sense ficció sinó, a qualsevol lloc de, de la televisió o de l'espai també puguin anar surgint. I en tot cas això, jo crec que ens hem de felicitar els plegats per una jornada com avui. Anò de bona. Gràcies.